Їхати Крайслером-імперіалом передвоєнного зразка по гірському шосе – то велика приємність. Можна сміливо обганяти увесь цей совдепівський автопотік, що лине до Чортополя, і, вирвавшись у лідери, прибути на свято першим. Почуваєш себе вільним чикагським гангстером 30-х років, якого дбайливі опікуни везуть на відпочинок кудись у рів'єру, аби там тихенько порішити в одному з люксових готелів. Від такої думки на серці робиться тепло і тривожно. Гриць Штундера і Юрко Немирич уже майже годину простояли голосуючи коло дороги на виїзді з Коломиї, але жодне падло не хотіло спинятися і підбирати їх, хоча всі тримали курс на Чортопіль. І от коли запас прокльонів та сигарет було вичерпано, а перспектива запізнитись на свято наростала, як загроза громадянської війни, з'явився фантастичний Крайслер-імперіал із закордонними номерами і приємний з сивою борідкою добродій у картатому кепі і сірому дорожньому вбранні, ласкаво пригальмувавши, запросив їх сідати. Говорив доброю українською, зрештою теж передвоєнного зразка – з чого Немирич відразу зробив висновок, що Добродій у Кепі – емігрант. «Я є громадянин Швайцарії, доктор медицини Попель», – відрекомендувався дідусь, коли вони рушили. «Приватна лічниця в Люцерні, Кантон-Люцерн». «Штундера», – повідомив Немирич. «Немирич», – повідомив Штундера. «Дуже мені приємно їхати з такими славними поетами!» – гречно ошелешив доктор Попель. «Ви щось чули про нас?» – Юрко, що сидів попереду, розвернувся до нього всім тілом. «Ми знаємо, що діється в Україні!» – начебто пояснив доктор. «Тоді дайте щось закурити, бо в нас закінчилися!» – висунувся ззаду гриць. «То прошу дуже!» і дві пачки винятково смачних сигарет «Галуаз», випірнувши з магнатської кишені пана Попеля і, на мить затримавшись у його правій руці, перелетіли до дірявих кишень мандрівних поетів. «Куримо спочатку твої, діставай», – розпорядився Немирич, але гриць показав йому фігу, внаслідок чого обидва закурили зі своїх пачок. «Пане Попель, а ви часом не агент ЦРУ?» – поцікавився Юрко. Я є лікар-психіатр, пане Штундеро. Я Немирич. О, перепрошую, пане Немирич. Я не, не Немирич, а Немирич. Ще раз перепрошую. То він так жартує, з'ясував Гриць. Не звертайте уваги. Ви цим автом їдете зі самої Швейцарії? Ні, що ви, лише зі Львова. Я купив його собі у Львові. Гарне авто. Похвалив Гриць. «Дякую, мені так само подобається. Трохи старе». «Пане Попель, а ви могли б нам зробити запрошення у Швейцарію?» Поцікавився Юрко. «В тому нема великої потреби», – сказав доктор. «Ви хотіли сказати, в тому нема великої проблеми?» – спробував виправити Гриць. «Ні, я хотів сказати, що вам ліпше поїхати до Америки». Я можу вам зробити запрошення до Америки. Пане Попель, це моя друга книжечка. Я надписав її для вас. Юрко аж уклонився. О, дуже сердечно дякую. Втеча в Єгипет. Гарна назва, десь я чув про неї. А вашу книжку я маю, обернувшись, повідомив Грицькові. Це мене тішить, бо в мене ще не вийшло жодної книжки. Ова, то я маю не вашу книжку? Е, Певне, що ні. То я сподіваюся, що буду мати вашу книжку. Я подарую вам свій рукопис. У мене тут є примірник, прошу. О, з великою приємністю, мушу вам віддячити. Маєте десять доларів. То не замало? Гадаю, що ні. Пане Попель. А вас не цікавить розташування військових заводів у нашій області? спитав Юрко. Знаєте, не цікавить, а ви маєте якийсь стосунок до військових заводів? Не маю ніякого. Мені теж так здається, що не маєте. Я не цікавлюся тими справами. Попросту їду до Чортополя на Свято Воскресаючого Духу. Кажуть, що то має бути щось особливе. «Гуцули в національних строях, музика, танці ріжні. Я то надзвичайно люблю. Маю при собі камеру, то зможу накрутити цілий фільм». «Як вам живеться у Швейцарії?» – перебив йому гриць. «Знаєте, то нелегко так відразу відповісти». «А ви знали Германа Гессе?» – кинув Юрко. «Я запізнався з ним уже в останні роки його життя». Ми зустрічалися на концертах барокової музики. Герман дуже любив стару європейську класику, може навіть більше від джезу чи Бетховена. Він власне так і казав, що для нього справжня музика кінчиться на Бетговині. А Фрейда ви знали? Фройда? Особисто не знав, але слухав його лекції перед війною в Зальцбурзі. «То ви вже досить старий, пане Попель?» – виявив Гриць. «Я завжди виглядаю молодший, як є насправді». «А Юнга ви знали?» «Слухайте, я ж не можу всіх знати. Я знав деяких учнів Юнга. Дехто з них працював зі мною в моїй лічниці». «Фантастика!» «А Джойса ви знали?» «Я читав його». Справив на мене величезне вражіння в роки моєї молодости. Ви його читали англійською? Французькою, потім другий раз німецькою. А чи відомий у вас у Швейцарії такий поет як Антонич? Малкович? Ні, Антонич, Богдан Ігор Антонич, такий поет. Знаєте, перший раз чую, але обов'язково пошукаю за його книжкою. «То є ваш товариш?» «Так. Йому 27 років. О, то ще дуже молодий. Певно, тому я не знаю». «Грицю, ти що замовк? Спиш?» Юрко подивився на заднє сидіння. Але Гриць не спав. Він саме заходився відкривати бляшанку з пивом, яку надибав у салоні Крайслера. «Перепрошую, забув вам запропонувати», – сказав доктор, видобуваючи ще одну банку і простягаючи її Юркові. «Байер, може ви хочете що-небудь з'їсти? Я маю тут канапки з шинкою і ементальським сиром, трохи чіпсів, крекерів, помідорову пасту, салямі, помаранчевий джуз. Дуже смачно». «І все це ви тарабаните аж зі Швейцарії», – поцікавився Гриць за хвилину, пережовуючи й ковтаючи шмат якнайніжнішої рум'яної шинки. «Та де, що ви? То родина у Львові так мене напакувала в дорогу. Кажуть, у Чортополі нема що їсти». «Маєте добру родину», – резюмував Немирич. «А в Чортополі поселяєтеся в готелі?» «У Чортополі так само маю родину. Певно, що буду жити в них. Здається, правда, що вони вже всі повмирали». «Зрозуміло. Зверніть увагу на той малюничий камінь, що навись над дорогою», – показав Гриць. «Писана скала», – цілком правильно назвав доктор. «Саме так. То ви знаєте ці місця?» – звів до гори бровий Юрко. Прецінь я тут народився». «Он воно що, тоді ви мусите знати, де в Чортополі площа ринок», – здогадався Гриць. «Як не знати, коли там проминуло моє дитинство?» «Мій тато мав на площі ринок аптеку. «Я часто бавився там у задніх покоях, де було повно ліків у пачках, реторти з якимись різнокольоровими плинами, старі терези, мушлі, екзотичні сухі рослини, зібрані за літо в горах, астролябії, заспиртовані саламандри і гадюки, срібні перстені, книжки латиною, градусники». Я залазив на само дно цього світу, в якому було так тихо і спокійно, і наслухав, як іноді озивався дзвоник при вхідних дверях, приходив відвідувач. Я чув, як за дверима тато говорить з ним, то були переважно прості гуцули, котрі не розумілися на фармакопеї. Потім я чув, як ратушевий годинник вибиває черговий квадранс, і я мріяв пробути там ціле життя в тих покоях. «Заставлених вагами і бронзовими свічниками, заповнених грілками, клізмами, шприцами, презервативами», – нагло втрутився Немирич. «Не пригадуючи, презервативами також», – знизав плечима доктор Попель. «Певно, гуцулиними не користувалися. А ви маєте проблеми з презервативами?» «Поза як ми їдемо на свято воскресаючого духу, то маємо», – щиро сказав Штундера. «Там, знаєте, буде повно гарних незнайомих дівчаток». «О, то прошу собі взяти». І з тієї ж магічної кишені з'явилися два охайні дум-думи. «То не є жадна проблема». «Що б ми без вас робили, пане Попель?» Люб'язно зашкірився Немирич. «Але повернімося до ринку. Чи не підвезете нас просто до нього? Там о восьмій ми зустрічаємося з друзями». Дуже радо, хлопці. Дуже радо. Ми запрошуємо вас на завтра на вечір поезії, де будемо читати Додав Гриць, одночасно наповнюючи кишені канапками і крекерами з паперових торбинок. Дуже радо прийду. Дякую за запрошення. Дуже мені мило. Проминувши акведук і відразу за ним придорожнє кафе Колиба, Крайслер плавно, як для своєї комплекції, зробив останній поворот на Чортопіль. Ще за кілька хвилин на схилі праворуч виникла готична сади Баланцкоронського. Не знаю, як тепер, заговорив після деякої мовчанки Попель, але в мої часи там за Лянцкоронськими були припишні ожини. Я малим хлопцем ходив їх збирати. Там я перший раз був з панною. — І взули її? — поцікавився Юрко. — Прошу. — Він питає, чи відбувся коїтус, — пояснив Гриць. — О, а ви аж таке хочете знати? В неї були такі трохи заячі передні зуби. — І це вам перешкодило? — розуміючи, спитав Юрко. — Ні, але якщо казати відверто, я її не любив. «А як ви взагалі ставитеся до жіноцтва?» – глибокодумно поцікавився гриць. «Волію з ними мати суто, як у вас кажуть, ділові стосунки. Вони можуть дуже багато в цьому житті. О, вже Чортопіль? Ви собі навіть уявити того не можете, що для мене цей Чортопіль?» Ці старенькі вілли з диким виноградом, ці мури, ці вежі з маленькими віконечками, ці гори, які звідусюди видно, цей домініканський костел. Зараз, якщо не помиляюся, просто по цій вулиці, а тоді скрутите направо, і вже будете мати площу ринок. Ага, ні, перепрошую, другий скрут направо, бо перший приведе до церкви Воскресіння. Пане Попель. «Ви маєте чудову пам'ять!» – похвалив Гриць. «Скільки ж вам років?» – пішов навпростець Юрко. «Я не є молодий і не є старий, хлопці. Я вічний, як зрештою і ви. Площа ринок, прошу дуже. Там ті не на вас чекають. Гадаю, ми ще побачимося. Вельми вдячний за товариство. Було дуже приємно. Веселих свят!» Веселих свят, старий мудаче, сказав Немирич, коли величний імперіал уже від'їхав від них і по цих словах роззирнувся довкола. На площі йшли останні приготування до свята. Виносилися столи, напиналися намети, монтувалися помости, прикрашені стрічками, гірляндами і лампіонами. Багатоголові Юрмиська вже прибували сюди зі свічками, масками і прапорцями. «Он вони стоять!» – «Уже чекають», – кивнув Гриць у напрямку пам'ятника першим комсомольцям, щоб був ванів серед площі. «Слухай, мартофляк знову жінку припер. Хому, як завжди, не впізнати. А то що за свинський бльондин з ними?»